Inna alhamdulillah nahmiduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh vazdnuar ne vazdne shpigimin te fatvasa shekelsimitimis ne lidhim grupet e humbura sot do flasim me lein allah madhuruar per nje prej grupeve Tësiri e në grupët mëtë të njërë ura në botën islame, mëtë përhap ura. E... Janë për këtë këtë që të që në flasin për grupe filozofike, cilët kanë dhje kur do në filozofinë, atë dhe i quënë ndryshtet e ilmul kelam, cilët është marë nga filozofia, ta e në sharit. Elle sha'a jera, i thënë arabisht, e sharit. Ata pretendojnë në mënë që me thebjë t'yre bazot të kë akide e, e bulhasën e shariut. E bulhasën e le shari ka qenë në mëndën një prej djetarëve për aji ka kaluar disa etapën akide në ti. Aji dhe më thënë ka qenë mua të zilinë, akide në mua të zileve. Më pasë është distancuar nga kjo akide dhe ka kaluar në akiden e, më shem kujtohet mua akiden e Ibn Kulabit. Po pas është penduar dhe ka kaluar në akiden e ehli sunnetit dhe xhamatin e akiden e Imam Ahmetit. Kështu si çka është për vete çdo për vet elibane. Ndërsa eşarit nuk kanë në të vërtetë në akiden e imamit turq që ata pretendojnë, por ata janë në të vërtetë në akiden e ë Ibn Kulabit, ka qenë një periudhë do të thonë e kokave të grupeve të humbura ka pas me dhemin e vetë të Kullabie. Dhe bazat që ndjekin sot e sharit në arkideën e tyre janë bazat që ndjekin ato që quhen ndryshe Kullabie, ndiksë i bën Kullapit. Dhe këtë inshallah do ta sigurojmë në, në, në gjatë mësimit. E sharit domodin janë të përhapur shumë në në botën islamë, por thënë përhapur shumë tregojnë që ata janë shumica umatit të Islamit, kurse asisi nuk mundin shumica ata asë ta si grupë të tërë një këmburë. Këra rësyë se pëse ata e, e, sharit edhe shumë grupët tjera bazën e medhebit e tyre kanë dërtuar nbi e, një akide e cila bijen desh me natyre në pas një njërzore. Këshu që ata do më dhënjë që në momentin e parë do më dhënjë do më dhënjë kërduan që, që dikusht të fynë akide në tyre ata nuk e që njërion që eshtë akide në tyre dërësat pësët disa bazët cila te kanë shpikur vetë ngjësia nuk mund gjëtësi nuk mund ta bëj dot një njeriu i cili ka një natyrë të pastër. Për këtë arsye ata nuk pretendojnë që fëmijë kur lind lindë nga kitën e sharive ose në natyrën e pastër donë sipas tyre të sharive. Por thon kur njeriu të mbushë moshën 14 ose 15 vjeç, atëherë të hyn moshë pjekurisë, atëherë ti duhen treguar euh, argumentet sipas tyre, edhe po i pranojë bëhet të sharip, po si pranoj nuk bëhet të sharip. Që tregojmë që ata e charizmin nuk është nuk gjen ka origjinë tek njeriu. Por këto rësyë domthon në ata, numri i tyre domon është i pakët. Këto rësyë, po themi janë shpërndar, të shpërndarë krahasim me grupet e tjera më të shpërndarë në botën islamike. Ndërsa dietarët e 14 dheveve, të 14 dheveve, të 14 dheve të Hanefij, Shafi, Maliki, Hanbali kanë gjykuar që është ritin grupi i humbur. ëh për i tyre Po le të zëbë shumë në disa fjallë, kemi uh, të gjithë transmiton në uh, Ibn Abdelbërri, me zinëgjën e ti të transmitimit, nga Ibn Khuez Mindad, i cili ka shpjeguar, dhe më thënë, fjallin në më malihut, që thotë, La të gjusë shahadë të ehlil bita u lehua nuk lejo dëshmija e bita tëshinë të në aty që ndikën dëshirat. Thotë, uh, Ibn Khuwayzmi ndade ndjekse dëshirave sipas Imam Malikut edhe të tjerëve, ndonëse znosen te Imam Malikut ose shokëve tanë me dëvit Imam Maliki, thot janë ata që hecin me ilmul kelam. Kështu që çdo kush, çdo mu të kelli, mu të kelli qytetëses me ilmul kelam, me filozofin. Ai është për ndjekse dëshirës së bidoci. Qoft ai eshari apo jo eshari, nuk përnohet dëshmia e tij në islam kurr. Përkundërzi, aty bëhet hejher dhe duhet e të dukuar për bidatin e ti dhe në fund fjale si dhe mund që ka përmëndu ima ibn Abdelberg në librin Gjamiro Bejanil Ilmë Fadli e, kjo është dhe mund fjala ibn Khuizmi në dadit i cili është në djetarë të dhe medhebi maliki ka të reguar medhebi në malikimin i dhe me, me sharit ndërsa në medhebi shafi تregon imam Abu al-Abbas ibn Surayj insi di quhet Shafiui i dyt ka qen bashkohon se yeshariut Ebul Hasan Shariut thot la na qulu bi tawil al mu'tazila wa al ash'ariyah wa al jahmiyah wa al mulhida wa al mujassima wa al mushabbih wa al karramiyah wa al mukayyifa bal naqbaluha bila tawil wa nu'minu biha bila tamthil thot ibn Surayji thot ne nuk hecim me deformimin e muat të zileve, apo të esharive, apo të gjëhmive, apo të mohuezve, mulhiderat e që mohojn fare, apo të përnjësuzve, apo të atyri që përndën dojnë se Allah ka trupësit si kryesat, apo të kerramijeve, apo të atyri të cilët i apin form se si vëtë Allahot, por i parnojmë ato, pa i deformuar ato dhe i besojnë pa i përnjësuar. Kjo është që ale i më në Surijgjit. Kjo ka që në në nga tjet Si e thash. Gjithashtu Abu al-Hasan al-Karji, në dietarët e brezit të pesë, Shafi, ka thënë, "Dietarët e mëdhëve të Shafi largoheshin ë prej ë mëdhëve të Eshariut thotë. Dhe distancoheshin prej mëdhëve të cilën të cilën e ka e ka pas marrë konzard Eshariut thotë. Edhe i ndalonin shokët e tyre dhe njerëzit e tyre të dashur" që t'i vini rrotull kësa jak ideja. E ja, këte gjithët e kemi dëgjuar për i shumë për i djetarëve dhe shujuhëve ta në thëtë dhe sëllit si shembur, si shembur shehu në Buhamel e Lisfrajini, i nësili që uatë Shafiju i të retë. Ideja është do një që me dhemi Shafijit është dhe të në në nëtë papërnuar e sharitë. Të këhane vijet, dhije do dhe më dhënë që aji që ka, ka shkujtë të libe në Tahaujesë, Edhe iqe ka shpjeguar Tahawin, që ne kemi kemi shpjeguar gjithë alhamdulillah. Falënderimi tek on Allahu tash Imam Tahawiu, i cili ka qenë bashkëkohës me Shariun gjithashtu. Edhe akida që ka shkruar Imam Tahawiu, është shërimi si akidës së Buhaniveve dhe shokëve të tij, e cilën është një ngjashmë me atë që ka shurr vetëm me Buhanive të librit Fiqhul Akbar. E dhe ata kanë transmetuar Tahawiu dhe të tjerë kanë transmetuar edhe nga Imami nga Imami Buhanive, që ai ka qujtur kufr. Fjalën atë i cili thotë Allahu nuk është mbiarsh. Ose hesh, kjo gjë nuk e di zonë se ku është. Gjithashtu thot, nzësit i e buj Yusufi, nzës i Abu Hanifes e ka qytur biçën risin qafir. E e arsh, dhe dihet që sharive e mohojnë që Allahu është mbarzh, është lart. Dhe e mohojnë që Allahu është lart dhe mohojnë që Allahu është mbarzh. Gjithashtu dihet që akide e sharive është marr nga biçën elmirrisi, i të cilit e buj Yusufi tash, te qytur qafir, nzës i Abu Hanifes. Ndërsa me dhebje hamelive është mëse njohur beteje që kanë pasur ata dhe më thënë dhe ato fitën që kanë ndodhë në me tyre dhe në me të sharikën që të më dhaja për plasë që kanë pasur me sharit dhe më në bagtat dhe më në të tira e që ndjenë në dhe shumë njohura kjo është dhe më thënë përgjithsin lidhe me qëndrimi që kanë bajtu djetarë dhe më dhebje të tyre ka dhe më dhebje lidhe me sharit ndërsa ak Akidje, do më thënë e sharivin përgjësi, do më të tërgjëmi në disa pika, që kanë tërgu dhe të arët. Këto pika do më njënë, do më pasë, para sushme vëmëndi, sepse e në shumë të nësishme. E para, do më pika e para në cilën do më në e sharivin kam probleme, në akidin e tyre është burimi nga e marë në ta akidin. Nga e marë në ta akidin e tyre. Ne e dimë gjithë që ehli suneti dhe gjemati, akidin e vetë e merë në Kor Në fjalë Allahu më dhuron Kur'anin me nga hadithet e sakta të profetit sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa ë e sharit ë e kanë shprehur qartë që ë burimi i marrjes së vërtetë sipas tyre është logjika. Dhe e thënë logjika sepse ata e kanë shprehur qartë që nëse bie në ndesh Kur'ani ism Suneti me logjikën i jepet përparësi logjikës. Dhe sillën disa argumentime që janë argumentime logjike të cilat domnie janë, janë tepër të, të, të largë tha me me me dritën e Kuranit dhe Sunetit. Pra i dyre dietarëve të medhëve shari të sharit, të cilët e kanë shpallur qartë lëgjeje është El Jueni, Imamul Haramain El Jueni, shchuet, Arrazi, Bagdadi, Al-Ghazali, Al-Amidi, Al-Iji, ish Ibnu Furak, Al-Sanusi, edhe të gjithë dietarët dietarët e medhëve të sharit që kanë shpjeguar librin e El Jauhara gjoro Riben Touhid me dhe me sipas mëteve të çari, të gjithë ata e shprehin qartë dhe kanë treguar që logjika është përpara Kur'anit dhe Sunetit nëse bien në deshkuar në Sunetit dhe logjikën. Pastaj, a bindes vi në desh këtë se afton logjikë ty gjithashtu. Aty ku logjika e ty thotë nuk përputhet Kur'anit dhe Sunetit, Pasaj, bindesh, ku dhe sunetit ton, ata thon këtu bindesh dhe për bindesh të bindesh te përparësia e logjikës. Ne ço çfarë lloj argumentimi të topit? Thot ne si arritëm ta ta njohim që Allahu i madhruar është një që do ekziston me anë të logjikës tonë. Si besojmë Kur'anin me gjithfaktet me anë të logjikës? Kështu që nëse ne do të bien kur të binë ndesh kuranit syret e logjikës, do t'i ajo për sikur kanë ndeshur me syret jo e logjikës tonë, domethënë ne kemi hedhur poshtë origjinën e, e asaj që ne na çoj të besojmë sh Kur'anit syret e logjikës. Kështu që si rezultati i viton, po jo nëpër logjikën, atë kemi hedhur poshtë ekzistencën e Allahut, sepse ata thonë me logjikën e ekzistencës së Allahut, jo me natyrën e pasuar. Pse gjithëzot nëse ne bien në diskord të sulet me logjikën, ne hedhim poshtë logjikën, domethënë ne kemi hedhur poshtë gjithë besimin në Allah, gjithë Islamin për këtë arsye zotnë, iave përparësi logjikës. Kështu që ata domethënë janë si shembulli një ati personi, nëse shembulli thon Arabët, kel mustajiri minar ramdha i bin nari. Si puna ati personi si dëshiron truet prej rërs nzet të shkon dhe hedhëm un push. Edhe këta joja me pretendimin se domethënë mos mos dalin në mohim Mosmohojnë islamin, shkojnë dhe jemër përpërslë dhe gjithë dhe shkojnë bëjnë tamamat të, të cilën, prajtë sajtë pretendojnë që dhënë të ruhenë. Duke shkelur, kufit e Koranit dhe sunetit, profetit sallëm duke refuzuar në formë të qartë. Kjo kjulli regulli, kjo është tamam regulli dhe më dhe një i e bugjehrit. Nuk ka që të të të më të më të mërse ka qështë. Më dje, disa për prej e sharive thoshin që e thoshin haptas që, në pamin e jashme argumentet e Korani dhe sunetit përmbajnë bazët e kufrit në më dhënë thot, kush hesën me argumentet e Korani në pamin e jashme ati që këpëton pamin e jashme, këtë qonë kufr këtë disa tjere e lehëcuan, e hëlluan të tjere dhe thanë qonë dhe në humbje Allah unë arrujt në humbje dhe në kufri me ndohë pak dhe më dhënë këta pretendojnë në më dhënë që Kurani dhe suneti umson njëzve në te që njëzë kuptojnë kufrin ose humbjen. Një kohë që Allah i madhuruar e ka shprejnë në Kurani që këj liber shu zim, ka dëzhe e këmbinë Allah i nuru u a kitabu mubin, një ka ardhur për Allah drit dhe një liber i qartë, kur se këta dhënë jo, këj liber të sinë që një qënë i drit dhe liber i qartë që ka qëtë Allah i madhuruar, e nuk është drit, para e është humbje dhe ersir edhe kufrë. Ka më rëndë se kjo? Kjo është, dhe më thënë, pika e parë të tyre e sharive në lidi me qështjën e burimit se nga e marrin e ta, dhe më thënë, të vërtetin që përtendojnë e ta që shë vërtajatë. Kam përmendur tu dietar gjithashtu për problemeve të tjera, qëndrimin që kanë ata kundrejt sunetit në veçantëri. Dhe kjo është hynte problemi i burimit që kanë ata, domethënë burimit nga e marrin në vërtetë. Ëh, për aqitëse sharive është ja ata nuk përmendin për sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam hadithet të cilat bien ndeshme logjikën e tyre. Nëse janë hadithe mutawatira, mutawatiri quhen ato hadithe që kanë shumë zinxhirë transmetimi dhe nuk mund të dyshojë njeri në saktinë tyre. Por nëse janë hadith mutawatira, ata thonë ka kuptim tjetër. Nëse nëse nuk janë hadithe mutawatira, nuk jodhën fare, thonë nuk janë sakta, nuk parnone ato këtë. Dhe kanë zinxhir një rregull, e shëritë ky është rregulli që kanë shpiku atë ngjokëtyre. Hadithin po e transmetuan, po ose patë vetëm një rrugë transmetimi ose dy-tre zinxhirë transmetimi gjithsej. Se nuk ka rënë në mutovatit, ai nuk na ne jep neve sigurinë e plotë që ata e kanë thënë profeti sallallahu alajhi wasallam për këtë arsye, në çështjet e akides ai nuk përnaocian atit. Kjo lë rregulli, ata e kanë vendosur nga kokë e dyre. Dhe arsyeja pse kanë vendosur është thjesht vetëm për të për tu distancuar nga nga argumentet vetara në mënyrë më thjesht, pa u lodhur për të dhënë shfigime të kota. Edhe thonë shkurt, u nuk e pranim fare, që në fillim fare marrëm obetë. Kjo është shështja tyre në lidhë me sunetin e profetit sallallahu aleyhi sallam. Që që ata nuk përnën nga hadith e profetik vetëm së ata cilën në mëne e përnën në logika tyre. Përndaj, dhëtë, në liber dhe tyre, nuk gjenë ajete mund të mund të kalënë në qinë qin faqe, ose mu shumë nuk gjenë të një ajete më një hadith. Por, dhëtë, në shdo paragraf dhe gjesh, kanë thënë njës dhe urtë, ose kanë thënë nësu si parë. Kusë ë Aristoteli, Platon, Platoni, e tjerë më ratë, si punë këtëre. Në gjithë paragraf, ose faqë gjish, ka thën, ka thën të gjishë, ka në thënë turtët dhe më ta, filozofët, se ta që këte që një është turtë ta, ka në thënë mësu si parë, ka në thënë mësu si dytë, më ratë, edhe që firët, më shrikët e grëqisë. Në dërësa, e shari të cilët kanë përzirje dhe me sufizmin, këta kanë një burim tjetër më të që diqën që është, e që i quëtë mund në Shia. Dhe të kemë shpikur dhe e tjera dhe mund, ka disa që se kam jë, të gjuhu në njërë masa. Për i tërë është imam El Ghazali, El Ghazali, i cili ka shkujtu libërin Ejhjevëllumë të tim, është nga ta cili dhe më dhe në thot që një prej formave të njojës vërtejtës është zbulimi dhe Shia, ar tek argumenti. Edhe dhe më dhe një japin argumenteve në të në rrasë që për mund i të saktsojnë disa hadithe të dobta, e thon, më nuk duket që edizm shion, më duket që është aty i mirë. Si për shembull, hadithi që Allah i mëdhuar njëri i ngjall dy prindërit e Profetit sallallahu alaihi wasallam dhe ata do të bëhen musliman pas se vditë në xhenet. Të dy. Po di është gënjeshtër, është hadith gënjeshtër, nuk është i vërtetë. Asi dobët duke është hadithi është gënjeshtër sipas ditave traditut. Ato e saktsojnë. Qëllimi është burimi nga e marrë do të vërtetë është arid, domethënë është kjo që po u tregoj. Domethënë është logjika tek ata cilien filozof kurse tek e sharit cilët kanë përziër dhe sufizmin e Ptolemezi është përveç logjikës dhe ë shija ose asaj që quhet zbulim, që thonë ata, mos zbuloa, domethënë mos zbuloa, domethënë diçka që nuk njerës, dhe dhe në, të të jë, edhe, e shkon njerëzve, domethënë. Totaj gjën. Edhe fjala e saktë për ta është, a i ka thënë mamdhebiu për ta? Që u kam treguar edhe të er tjera. Ka thënë mamdhebiu po qëse shikon një person që thot Leri Kur'anin e suedit dhe na sill logjikën di se ai është e buxheli. Dhe est, Edhe nëse gjeni një person që thot leri Kur'anin e suedit dhe vlogjikën dhe na sill shijen, do të thotë që shum shion e ndiemë shijen që është kështu, e kupton? Ose zbulimi di se ai thot është vet i iblisit. Ai vet i iblisit, më në keq. E po të shikojuaj për librat e Gazalit e Murad, të gjë janë gjëra të tilla, një problem shumë i vogël në, në, në akide. E ka mbushur vet librin Ihya ulumuddin. Me hadithet gjenjesht të ta, jo me hadithet dopta, me hadithet gjenjesht të ta. Dhe grejt, e ka marri për në Gjozi liber në Gëzalit, aji në, në tematikët e vezi ka trajtuar të liber i mirë. Tematika, mënyrë, të mëndë, tematika ka për më përqëllim të më dhënë, tema që ka ta që i trajtoj është temë shumë e mirë, për që është të zemës, për që është të adhërime më rrath, mënyrë si ka trajtuar e është katastrofa, ka m Ringjallje e dier të fesë. Disa dietar kanë qyetur vdekje ja, të rëgën, të rënjëtar, e dier të fesë. Jo ringjallje. Kupton? Megjithëse çdo lloj gjeje tregon tronditare, është vdekje e dier të fesë, jo ringjallje dier të fesë. Ai ka shkurtuar Ibnul Xhouzit e libër në një vëllim, nga 5 ka bërë 1. Ai shumë e hequr prej tij. Ai shumë e heq. Pasi ka ardhur një pritetarëve mëqdisive, e ka shkurtuar edhe atë, e ka bërë një vëllim, domohteshëm rreth 300 faqe gjithsej. Ka shkurtuar akoma Edhe mbasi ka shkurtuar ky për dyt, prap ka ngjënë të disa hadithë të dogta. Në rënd, pas pastrimit që kanë bërë ditatar për ti, ashi mbushur që janë pesë vollume mbushur me me hadith gineshtë. Pse, pse ezmë të gineshtë atë, sepse thotai mu mund të ndjen, do të mundin zemra që ky hadith është saktë, pse ju duhet të jesh gineshtër? Ky është problemi ty për ne ata, se kanë problem çka hadithë përdorin. Kjo një problem fal për hadithë sepse thotë mundin zemra që është saktë. Prandaj ka edhe un sufistë që kanë një lloj dije që quhet ilmun laduni. Dija el laduni do të thotë se la vjen për I Allahu drejt për drejtë. Ata kanë një rregull që i këtyre sufistave është hadathani qalbi rrobi. Transmeton zoti më transmeton si Maim nga zoti im direkt. Zemra ime me zotin direkt. Ky është burimi prej cilin marrin dijen e vërtetë, të vërtetën e sharit. Edhe ndërta e shëriqen sufizën, sepse fjala sufizë është ari nuk bindesh me një tjetër. Domethënë, eshari është një lloj rrymë në besim. Kurse sufizmi është një lloj rrymë në të quajtur suluk, domethënë në, në suluk arabot i thonë në moralit, edukatës, veprimeve që bën njeriu në marrëdhëniet e tij me Zotin, në marrëdhëniet e tij me njerëzit, kjo është suluk. Kjo që, që ndahen e sulukut ka për ty që sufista edhe ka për e tyri të silukën sufista por dhe mon janë azja në anë e silukët ndërsa nga anë akide e në shari edhe kjo është burimi nga ta e malin të vërdetën e tërja pika dutë, të uhidi që është të uhidi si pas e shari një du në kete dhjuar besoj se të gjithë e dini në nëjë që të uhidi si pas e në sunet në gjëmatu nda në dy lojës e në tre loje nëse do thejmë në dy loje është të uhidi diz dhe i vepra ta njësoj Allahun në veprat e tij ose në secilit e tij kurse tauhidi i veprave tauhidi është ta njësoj Allahun në veprat e, në në veprat e secilit e tij kurse tauhidi i veprave është ta njësoj Allahun ti në veprat e tua tek e para është ta dish që Allahu është ai i cili i ka ato emra dhe secili që i takojmë vetëm atë do veprimin që i takojmë vetëm atij kurse tek veprat është ti veprat e tua ti bësh vetëm për Allahu smalla. Ose ndryshe është tauhidi rubie, uluhia dhe smau sifat. Të uhidur ubi është të njësoshë Allahën në krim, furnizim, regullimin e shdojgje, që vetëma i është i cili ka ndorë gjitha këto, që i ka ndorë vdekin dhe i të një një rjutë, dhe të uhidur ubi është të njësoshë Allahën në adhurim, kurse të uhidur ubi është të njësoshë Allahën në emre dhe të citeti. Kurse si pas e sharive, të uhidi, ka në kasi një shprejhët në të quditshme, Shpikimi sa dhe i dhe mënë është i bështirë. Thonë, të ujhiti si pas shprejës tërë është nefjul kemi e lëmuttasile o elkemi e el lëmuffasile. Thotë është mojimi i sasis së ndërlidhur dhe sasis së shkuputor. Kjo është njësimi si pas tërë. Edhe kuptimi se kush është që ata mohojnë shumisë ndërmuse të të cilësive të, të, të, të, të Allah s.w.t. I mohojnë ota qurun i mohojnë. Edhe arsye pse i mohojnë është sepse ata pretendojnë që pohimi i tyre në çon që ne ta pornjësimë llogën krejtë dhe dhe na çon që ne të mohojmë ekzistencën e Allahut. Sipas logjikës tyre do të shëndosh në fojza. Ndërsa ky është u hiti i tyre. U hiti i tyre do të mohimin se si është Allah. Prandaj shirit parëngjiste vetëm 7°C ose 13°C sipas llojit tyre i shirit. Po thonë në librat e tyre dhe librat e sufistëve turq Çernil Temihalike 7 cici ka Allah gjithës e si pës tëre. Si pës tëre ka 7 cici gjithës e. Gjithë kjo buron në akide tëre që ata ka në akide e sharive ose të maturidive e në përthuji se një akide. Shri të uhidi tëre, të zinja të që e quen të uhit që e nëtë vërde, sështë të uhit që ka lidhë me cici të Allah, të është mohimi cici të Allah nëtë vërde. Ndërësa, përse e përket të uhit i të luhia, dhurimit Allah të vetëm atë nuk flasin kur në përlibër dhe tyre takides për adhuimin e vareve, përshikun e ligjvënje, e tjerë, tjerë, më rradhë, nuk flasin fare për të gjera. Si flasin fare për të gjera, asë nuk i përmondin fare. E dhe arsuji pse nuk i përmondin, sepse atë nuk i përmondin, nuk më dhën në, në, në, në, në, në, në përlibër dhe tyre këta qështi nuk ka nëndësi, asë nuk kuhen fare, dhe, dhe nuk në, në, në qështi të ohitë takides. Qështi e shirkut. Uh, Për këtë asyrë të uhidit për ta nuk përbohet fare nga uhidilohjia gjithashtu si për llojin e uhidit. Edhe ata nuk e njohin fare të lloj shirkut, shirkun e varreve më radh. Ata njehën si shirk vetëm vetëm ta porjesosh Allahun, domethënë sipas tyre, domethënë duke pohuar se secili si i ati që ka vënë më Allahun pranë vet. Kjo që, që ata domethënë në lidhje me çështjen e uhidit, ata e sharit në vet nuk e njohin të uhidit, është shumë larg të uhidit vërtet. Tuhid vërtet. Prandaj te kesharit gjen adhuz varrës. Për këta rësye dhe sufizmi, sufizmi si rrymë në, në veprim, vepruese, ka gjithu mështetit for të akide e sharive. Pëse ka gjithu mështetit for të akide e sharive? Se pësa akide e sharive është besim i thatë në cimin ka nëvojë për veprime, pa ata nuk e përsojnë do të me vërbim të ri, vetë e shëritë se shëritë. Jënë manë në të lëpike. Nuk ka asnjë here si sunet. El-suneti është i plotë në gjithë aspektin. Çështja e sulukut ka parimet e veta, çështja e akides ka parimet e veta, por edhe suneti çdo gjë është e pastër, e rkulur, nuk ka mangësi. Kurse ata e shërit nga që kanë folur për libër vetëm për këtë fushë, për pikat e tjera nuk kanë folur për këtë asgjë atë mbashkuar me, sh... me me me sunet. Për këtë arsye, në përgjithësi do të djeshë e shërit sufi. Në përgjithësi po për them. Çfarë ke e shërit do të djeshë ata që ata i quajnë sufista. Këto mos ata që kanë pau një vetë sot në përgjithësi ata janë sufista sepse kjo është nevoje njeriut, që a i, dhe më thonë, të, të veproj, të adhore Allah. Për këta rësure ka të kërë ushe në zemë të mije, përpunën e këtyre sufistave dhe sharive, që a i, dhe më thonë, njëti person, mund të sufist në akide, sharin në, në, në vebrim të aridin dhe në adhurim, thoshte, kur un, thoshte, meditoj në akide, i mohoj që si të allot më dhururë. Nëse kur adhurojmë një sufist, jemi detyruar të përgjigjemi me krijesa sepse përndysh nuku nuk, nuk arrit adhurimi. Dhe nuk mund ka muzi të prezantojë adhurim Allahun, kur ai thotë si sipas tij se shëri nuk është as lart, as poshtë, as brenda, as jashtë. Ekziston hiç, domethënë. Sipas tyre. Kjo ai personi i cili domodin nuk e drejton zemrën diku kur lutet, ngre duart lart, o oh Allah, nëse nuk e drejton zemrën diku, thotë nuk e drejton zemrën as s'është lart, nuk e drejton poshtë s'është së poshtë, as djalla as maita të paraz mbrapa. Domethënë kur të lutet ai Nuk lutet dot. Për këtë arsye detyrohen ato pas të bëjnë sufista. Pra i thotë, kur unë thotë adhuroj al Allahun, jam sufist. Edhe po ti Allahu është kudo. Kur thotë unë e kaloj te Aqidja, them Allahu nuk është asaj pasat brenda se për jashtë. Në vend, tu di shikosh që janë këta diktorë pralla, pralla. Të ata vetë nuk i kuptojnë. Kushti i detyrës e parë që ka njeriu sipas e Sunnetit. Detyra e parë Çka njëjë sipas e Islamit, atë është a njësoj Allahun e madhuar të dëshmoj dëshminë e vërtetë se doin Lajelin Allahu se ndonë Muhamedi Resulullah me anë të hyr në Islam. Kjo është detyrë e parë. Kursi detyrë e parë sipas e Sharive nuk është kjo. Përkundër detyrë e parë është meditimi ose synimi për të medituar ose një pjesë e meditimit e tjera e tjera e filozofive të tjera thotë. Edhe te qeshërit, njeriu kur hyn në mohën e pijkurisë, ai ka detyrë që të meditoj pastaj të besojë. Prandaj ata kanë rënë në kontradiktë për një person i cili vdes para se të meditojë ose gjat meditimit, a gjykohet se është musliman apo jo xhafir. Domthonë. Domthonë para se të meditojë ose gjat meditimit, domthonë nuk e qenë nuk e çmësonse për të derisa domthonë këtë mbarosh domi me meditimin. Ëh kanë edhe ata tjerë shumë të të të të që janë lidhur me këtë çështje, domthonë filozofet e tyre, të cilët domthonë janë janë filozofëra tocila vetëm sherr kanton dhe nuk ka fajë. Pikë tjetër, çështja e imanit. Në çështjen e imanit, është arritja në murxje dhe xhemie. Murxhi dhe xhemia. Domethënë, është arrit ka rënë dakord në të gjithë librat e tyre që imani është vetëm besim me zemër. Ka Por këta kanë rënë dakord të gjithë librat e shë. Por kanë rënë në kontradikt pas tej, a është detyrë që njëu ta shprehë me me gojë apo mjafton vetëm besimi i zemrës? apo më xohon në besimin e zemrës dhe një prej bashkohësve do të them sot ë është me mendimin domthonjë që tek këtu është shahi domthonjë që njeriu është i shpëtuar të kalojë vetëm me besimin e zemrës edhe sikur mos e shprehim me gojë fare dhe ky është një mendim gjithashtu the i butët me një i butët i cili vërtet e dini ky mendim i butët domthonjë qeta e xhemî kështu që, mendimi që sipas mendimit të tyre nuk kishte nevojë që profetosi ne, të thoshte xhaxheti e butalimit thoi la ilai llah ila, sepse nuk ishë dushim që a e beson dhe me zemër që a e është i vërtejtë, profetit, sallallahu a sallam. Shui që, që njërës dhe tjilë, si pune, si pune, po talibë me ladhë, ata e prebënohet gjenetit si pas e sharibë. Kjo është akitë të tjurë në lidhë me imanë, dhe kjo është e një orteve ta, dhe e sharitë që ata dhe në dhënë janë akitën e janë akitën e murgjive dhe gjemive. Ndërsa në lidhë me Besimi i isharive në Kur'anin ata thon kan kan dashur të bëjnë një lloj pajtimi ndërmjet me dhëmit të Mu'tazilit dhe me dhëmit të hadithit. E në sunetit thot Kurani i Xhel Allahut, të cilin e ka folur Allahu i Madhëruar, ë e ka zbritur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam pjesë pas pjesë, e ka dëgjuar, domethënë fjalën Allahut i Madhëruar kanë dëgjuar domethënë Gjibrile, si a.s. e ka ndjuar Musa, a.s. e ka ndjuar ta që ka dashë Allah me dhurë dhe dijen një ujë, një një një një një orat se për një të i që përmënda. Kjo është pas e një të sunetit. Që fjallë allot djo, do të djënë njërës ditën i kemetës. Në dërësa, si pas mua të zileve, fjallë allot është i kryuar. Në më mëndë, si pas të të kurani që fjallë allot ës Edhe dhe krijuar domthonjë se fjalë Allahu në vërtet. Thotë Allahu e ka krijuar se si ka krijuar krisat e tjera. Kjo është domthonjë fjala e Esharive. Kjo është fjala e Mu'tazileve. Ndërsa Esharit dëshën të bëjë një lloj pajtimi ndërmjet me drejtip të Mu'tazileve dhe Esharive dhe ndzorën një lloj ide të mesme e cili isha mesme e shejtanit. Thonë Allahu më dhurof flet, kurse sh... Mu'tazilit më hum farqë Allah flet. Si do të thonë po të pranojnë që flet, kjo do të thotë që ne do të pranojmë që Allahu ka gojë që Allohu i mëdhur ka dhëmb, ka gjuhë, se përndryshe nuk flitet ndryshe. Do haruan ata që Allohu i mëdhur do ta do t'i bëj gjymtyrë të rrobë ditën e kremtit të flazën pse nuk kanë gojë, dhëmbë dhe gjuhë. Allohu spo fuqin për çdo gjë, kështu që domodin pretendimi i tyre që për të folur duhet gojë, gjuhë, dhëmb, kjo s'është e vërtetë. Apo fytë si pretendojnë ata. Të gjithë domun prallat e tyre mund logjike të tyre të topta. Qëllimi është që Mu'tazilit në akidin e tyre thon që Kurani është i krijuar. Kurse Eshari thon, fjalënda nda dy lloje. Fjala e gojës dhe fjala e zemrës. Porën fjala e gojës është ajo e këtyt tropi, kurse fjala e zemrës, ose fjala e vetes, kjo që ndajë fjale e vetes, kjo është ajo të cilën ka folur Allahu. Fjala e Allahut është e vetes. Nëse ajo shprehet në gjuhën hebreje quhet Teurat. Nëse shprehet në gjuhën siriane quhet Injil. Nëse shprehet në gjuhën arabe quhet Kur'an. Është një vetme e pafillindt, nuk pjesëzohet, nuk, në kodë ndryshme, nuk, dhën, njërëzën, nuk, nuk do të kthejë ndryshme, domethënë prandaj atë që domethënë logjika njerëzore nuk e kupton dot. Nuk e kap dot logjika njerëzësia. Si po që, po te Arap po te Arabisht është Kur'ani, po që sirianisht që e njëngjil dhe po që e hebrejsh që e të orat pëse një dhe gjesht të orat si si Quran i si, si, si, si, si, si njëngjili në një dhe gjesht dhe dhe është budandhikë të ty që si, në më dhe se kuptojnë një përveç të atyre më dhja sa ta vetë se kuptojnë më dhe gjithonë këshu që ata thonë fjallën Allahot është fjallë e vetës ti më të tellë Se nuk e mooni të qaloflet, se pëse jene e hinë, jene i të kurënë kërën rronë, që do të do të këllëmë allohë musët e klima. I folë allohë musës. I folë allohë musës. Shqëtëtën, këtu so të foli, kuptimi a e shë, dhe mëndeni që allohë kishtë në vetën e di një fjalë. Dhe pasaj allohë më dhurë këtë, i ja inspiroj i zhë gjibrillit, dhe gjibrillit ishe, ishe i që e foli. Shqëtëtë a pretendojnë dhe që, kurse fjalë shprehush është për pra e Xhibrilit ose për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Por ajo që thon Kurani, nuk thonë se janë Allahu, por thon Kurani është shprehja e fjalës së Allahut. Fjala e Allahut do flitet thot. Kurse shprehajesh Kurani është shprehja e fjalës së Allahut. Për këtë arsye edhe dietar nuk kam folur për hadithin e kutsi. Ju bëj pyetje. Kush më perfkuizon për ishatin e kutsi? Kush më perfkuizon për ishatin e kutsi? Perkuvizim në hadithin e kutsi. Hë. Do një të vim të shka për si për? Kushtë në ti për këvizim e hadithë kutsi? Atër kemi hadithë në kutsi dhe hadithë në profetit sallallahu alai sallam Bukur? Atër do nënë që ka në dhëmë dhëmë për hadithë në kutsi dhe që ka në dhëmë për hadithë në profetik? Hadithë në kutsi dhe të Allahu Kush u po shogaditi Hadithit në Buhari? Ëh. Vet profeti sallallahu alaihi wasalam. Ky është, do thënë? H. Prapa, kishë për të thënë diçka me ditë dor. Ë? Nitën ide? A këtë keni keni marrë, keni djut gjithu për Hadithun Kusin? S'keni lexuar në gjithë jetë për Hadithun Kusin, çfarë son njerëzën për gjësi? Ku gjut Hadithun Kusin? Si? Fjalëlo që nuk gjenden në Kur'an. Fakti është, nuk është ky mendim i përhapur që njëjve sot e njerëzën në përgjithësi. Nuk është ky mendim i përhapur aty të hadithut. Hadithi të kutsit, këta e dallojnë kur konfol ditar të hadithit në përgjithësi, në, në, në, në terminologji aty kur thonë hadithut, si çfarë do të thënë një hadithut si një hadith, hadith, hadith, hadith profetike është që hadithi profetik është ideja Edhe fjala është për profetin sallallahu alajhi wasallam. Kurse hadithi khudsi është ideja Allah, për Allahut, fjala për profetin sallallahu alajhi wasallam. Kështu thon këta. Kështu thon përgjithësi. Ipo ka pasur dijetarë bashkë horë dhe përpara kanë thënë që kjo nuk është saktë. Se kjo logjikë nuk nxjerr tamam taqide e sharive, të cilët thon fjala Allahut është shprehja e fjalës së tij, domethënë on është shprehje e fjalës së tij, nuk është, domethënë këqërrëzojmë në vërtetë ose Kurani se hadith khudsi këto nuk janë fjalë Allahu, janë shprehje e fjalës së tij. Kjo nuk është saktë që nuk është saktë. U ndesha, desha tua djegtë për yuse mendoja se me ndoja, dhe që ju keni dëgjuar të ligjeje, domethënë, nuk e di, e keni dëgjuar po jo këto kanë shprehur të përgjithësi kur thon para ditës së kûtsi, thon ideja është prej Allahut, kur ze fialesh nga profeta Srem. Shihtonë shpreh fjalën e Allahut, pretendojnë. Mirpo kjo ide, kjo profetizim i ditës së kûtsi, kush marr nga ai shajit. Nuk është saktë. Nuk është saktë. Themë që a ditë së kûtsi është fjalë Allahut, mirpo ai nuk ka nuk ka, domethën, tamam atë shehën tërën e Kur'anit, për këtë arsye domethën nuk lejohet në namaz, nuk është transmetuar në formë autautare, por transmetuar ka për ty të sa ka për ty dobët, nuk ka shpërblim leximi i çdo shkronje për titidhje së vapa, më radh, siç thuaj për Kur'anin, por duhet ka thënë Allah në atë lutsi. Ka qëndish fel Allah subhanu teala. Kjo është ideja. Në, kjo që, që kjo ide që thuhet që ë Kurani shpreh fjalën e Allahut, shpreh fjalën e së vetes së tij, do të thotë kjo është akide sharive, kjo është e gabuar. Edhe ata thonë shpreh, kështu që ata kanë marrë nga nga nga ehli sunniti një pjesë akides tyre dhe nga mu'tazilit një pjesë. Kur i thuati do të thonë se a flet Allah po flet, po tholjë, e folura atij është poli në vete. Pastaj ka inspiruaj Gjebrili ka shprehur, kështu që ata thonë shpreh e fjalës është e krijuar sepse ajo ka krijuar. Shoqëta thon fjalë janë krijesa kurse kuptimi është me Allah. Shoqëta thon çu shkuani sipas tyre, prandaj mendimi i tyre ato u përpoqën gjë që të bashkojnë në modelin e xhamatit dhe solin një lloj bashkimi i cili domosdoshmë është një lloj pralde i cili nuk ka realitet. Nuk ka realitet. Dhe arsye përse i thonë to dëgjesh ata sepse ata nuk e panojnë që Allahu flet. Nuk ka nuk e panojnë që Allahu flet. dik tjetër për problemet e tyre çështja e kaderit. Çështja e kaderit e sharjet i do të kanë një lloj mendimi të çuditshëm, përsoj të u ndajmë në bashkëndërmë dy dy grupeve, me dhënat e xhebrijëve dhe me dhënat e kaderive. Xhebrijët thonë njeriu është i detyruar, njeriu është i detyruar. Çdo që i bën njeriu është si puna e jetës, të cilën e furnierë nga toji. Kurse kaderiet thonë që njeriu ka drejt bëçadojë dhe del nga dëshira Allahot e Allahut dhe krijon veprat e tij. Kurse e sharit thon donin të bën një lloj bashkim të dyjeve, do të thotë domethënë që njeriu ka drejt zgjidhë, por gjithashtu edhe domethënë nuk del nga dëshira e Allahut. Edhe domethënë arritëm atë ide që quhet el-kasb. El-kasb, teoria e el-kasb domethënë teoria e fitimit, thot Allahu e krijon veprat e robëve dhe, dhe njeriu i fiton ato. Ata do mund të thoni ju se çka kuptimi ka kjo lloj kjo lloj shprehjeje. Allah e krijoi për njerëz dhe njeriu e fiton atë. Un po uhem, ata vetë nuk i kishin Zotat ta shpjegonin do çka kuptimi ka. Ata vetë si Zotë shpjegojnë lovën. Një përshkrim më të bukur që ka thënë një prej tyre që Elbagdadi thotë është unë erobi i cili e fiton veprën e tij, si ne krijon Allahu si shembull dy njerëz, një i fortë, një i dobët. Është i shkëm i madh, edhe shkëm i madh më i fortë e mban. Kupton? E këjë vogli e shëqeronë në pak, e sëma do të, me du se e shëqeronë. Këshu është do robi dhe si pun e i që e shëqeronë, për në të vërdet për të majetë gurë këshmanë, në mali forti, këshu thënë këta e dhe lau me robi. Kjo është fitimi i veprës se si pas të tëre. Në në në që ata përindëdojnë në të vërdet si pas sajtë idejë që veprën e bënë lau në do për robi. Udhër, e bënë lau. Ta nuk bëj non vepron dhe krijon. Nuk bën ndëllim. Ne kemi shpjeguar këtë gjë, dhe ajo është shpjeguar, disa aj kemi shpjeguar më punësim, edhe më parë, ata nuk bën ndëllim, në diferens krijon edhe edhe vepron. Sot dy, domethënë dy gjë të ndryshme. Kush nuk i kupton, domethënë mund të rikthehet te mësimet tone që kemi bajtur për çështën e kaderit. Qëllimi tuaj është për t'reguluar të që janë ata fitimi veprave tropit, domethënë ata kanë arritën në lloj pike që vetë rraz gjish nga kokët e tyre, i cili domethënë e ka shpiku këtë të teorie, e shpiku, e në dhe, nuk e... Në fund të fa, rritë dhe rezultatet, tha, tha njeri ju është i detyruar, por në pa me në jashme dhëtë duket si njeri që ka të dretëzijedi. Në dhe dhëm, pa ashme, në pa me në jashme, në pa me në jashme ka të dretëzijedi, por në të vërdet është i detyruar. Kjo është përfundimi që kam brritur veta i në shpikimin e teorisë të të të e që ka në ta kësë. Pra ne ka dhëndë një Një për të tyrë është teoria e fitimit të sharive është do në një gjerë kështë në fjalë kjerë për të përcuar ajerin se në nuk ka në në zilë e kuptimi atëta vetë nuk e kuptejnë që nuk ka nësërsi dëmëtua shpikojnë tjerëve tëtë shu që mosullot kupto, një, një, të këtë ta kuptojnë që s'kepër ta kuptojnë jesë atëta vetë së kanë kuptojnë jesë atëta vetë së kanë kuptojnë jesë Pikë tjetër Kanë dëgjerë edhe gjë, gjëndëje dëgjerë do të thonë shumë shumë filozofike, do mendoj domthonjë edhe ju lodh duki dëgjuar këto teoritë të tyre. Mendo pak domthonjë ju mbas e jeni lodhur duke i dëgjuar kurse ata i besojnë djithëto. Edhe harxhën një të tër për t'i mbështetur ato me fakte filozofike. Kupton? Mendo pak mbi gjithë këtë ide, sa vetëm doja të besoj në polekë duke mbas ta kenë kuptuar, sepse ata thonë çfarë fikën pse kuptove. Për sa duhet don ta, do të thon që ti qysh besim fare shëri, duhet të meditosh, ta kuptosh, pastaj qysh besimtar. Sa vetëm do të më kitë me me mijë detaje shtilla, sa. Ton. Për probleme të tjera është çështja e shkakut. Ata kanë lidhë probleme shumë matë një një të mëdha me çështjen e secive të Allahut subhanallahu ve te. Kë ka qetur edhe këy lloj problemi. Ata nuk e parëin që Allah i madhuri ka krijuar gjërat me shkaqe. Prandaj, sepse po thoni ka krijuar lolë gjë me shkaqe, kjo do të ndjojë në atë çështë që quhet zinxhiri i veprave pa fillim dhe pa mbirim. Ku don? Pa gjithashtu kjo do të thojë që lolë madhruar si urt dhe më urtsinë e tij krijon gjërat për arsye të ndryshme. Shkaku, pas shkaku, pas shkaku. E e pa shkakut, pa shkakut pa shkakut, e çështja e veprave pa zinxhir. Çështja e veprave pa zinxhir fundi dhe fillimi, kjo është ai ka puçi ka bëra ato tasime vetë. Për këtë arsye ata janë detyruar të mohojnë shkakun e shkaku shkaqinj e gjera. Por ne thon, thon këta peshërit. Zjarin nuk dik Nuk dik zjarin Por Allah dik, i dik gjerë të këtë zjarin Thot, kur ti e thyë një shishe Nuk e theve ti shishen Por shishen u thyë të këti E theu Allah në dorë tate Por nuk e theve ti Në më dhënë, ne e gjithë suneti Ne e besojmë që Allah i madhuri Ka vërgjallë me sebebe Sebebe është njerë ju Por a i cili dhe më dhënë me fëqinë e ti Bështë njerë me Allah ta, mam, Sebebe është njerë ju Kur vjen një njeri një tjetër, ai e vret. Me kadernë llogote bravo. U them, por ishte alloqi i dallë i kjo bravo. Ma kiu po se bebe, për këtë dallohet. Kur sa të mohojnë se bebe të fare. Pa do thënë gjërat nuk ndodhin për se bebe, por tek sebepet. Do kur shikon një person ditën që digjet, ai nuk u ndejt prej zjarrit, por u ndej tek zjarri. Sepse nuk të digj zjarri, por Allah dje. Të filozofira, filozofira tek Allah apliket. Ë? Këta është eh? që të di që ata t'jene shari të më një pjesë t'yre Të blikën përgjësit dhe më dhe në akitën e t'yre kanë si pas vëndët ku jetojnë Ata që janë saudi kanë të blikën, kanë akitën e saudis Ata që janë në Pakistan, akitën e Pakistanit Kështë që ata dhe më dhe në shari të muhojnë, më hojnë Lidhjën e shkajqeve me, me, me rezultatet Për këtër e syve dhe më dhe në shari të më hojnë gjithashtu dhe që një U kunjeni për çfarë punëve, pra edhe ka thënë profet Oselem, do vinin xhenet me mshirin e Allahut dhe me punët tuaja. Pra edhe dashkurën do të mos puno, pa edhe të sa shkruaj të Allahu për çdo xhenet, po të shkruaj sikur ty. Këta domethënë kjo është problem shumë i madh, problem shumë i madh i tyre. Mohojn sebepe, gjithashtu mohojn pikë tjetër, mohojn ursinë e Allahut subhanu teala arsyeën përse Allah i mdhuri po veprimet. Dhe, më dhe më kjo ka lidhje me ato të, të para që përmendëm. Prandaj ata, domethënë në mohën urgjësinë Allahu në në në në veprimet që bën. Fondallohi më thon nuk e bën të i gjë për këtë i gjë, ose nuk e ka krijuar këtë për këtë, ose atë për këtë. Do të thon kur thuaj Allah e ka krijuar ne për ta adhuruar atë, për ta adhuruar, thonë s'është vërtet. Përta arsyet e sharit, çdo lloj parafjale për të, që do thon arsyen përse, do thon çdo lloj fjale që thon arabisht, thon lam talil që në arabisht. Lam talil, lam ë është për shembull ë në gjun arabe shkonja e lëm kur vendoset përpara një fiale merr në një prekupsion e saj arsyen përse bazohet veprimi. Uli tusna ala aini, qoftë që ti thot të rritesh në nshiqimin tim. Që ti të rritesh në nshiqimin tim. Li tusla, li këto është ta qëtë. Qëtë lami talil thot. Që dlami Shkojnë la me cilë e është arsuetua, arsuetua përsejnë, që ti të rritështë në syrën tim. O li të kuna, që ti jetë, dhëtë Allah i më dhëruar, argument për pesim të arëtë. O li jale më Allah u lëdhinë amënu, o li jale më Allah u lëdhinë amënu, qete eh em hasibun la tadkhulun jannata illa men ya'lamu alladhina jaddamu ya ushtet po tazo ke po ulialemullahu alladhina sad po ulialemullahu alladhina ya'malu ulialem as-sall kazeebin munafiqin po qellimi esh dom thot ulialem qe te di alloh mdhruar qe te di qe kuptimi esh allah subhanahu ta'ala tashikojin realitet domon ka lam talid shum shu nyu xhrij alladhina min po në shumë që ti nxjerr alloj më dhëruar. <të dhumbari> ka sa duhesh ti këtu i la më talin kur nuk shumë is këta dijetoj mohojnë. Kjo sepse kjo procesin e dy pohojn këto rrojnë që Allah i bën gjërë për arsye. Dhe poqes se pohojn këllloj i bën gjërë përse këto rrojnë që Allah ka nevojë për gjëra jo të tjera përveç vetes të tij dhe kjo domun poqes se ka nevojë këto rrojnë që janë krijesë jo krijus. Pralla. Pralla, ti je shqiptar tani pralla, pralla haçi në arrë. Edhe këta domun shumë në më gjë aty domohojn argumente të Kur'anit dhe janë shumë të rëndova. Kanë dhe një qështë e tjetër e sharit për qodire dhe tyre, isha Allah, nësë Allah e më dhona, në mëse të koptojmë, e tëhsinë tëhbih. Gjëtë gjithë që ka kërruar Allah në dunja, e jo përshkruat me e, një prej tre cilësive. është ose e mirë, ose e keqe, ose nuk qërët asë e mirë, asë e keqe. Ta shëti, cilësia, cilësimi i të shkaj qërë është Së cien, së cimi, shkaj, mirë, asë, asë se zin se cimin diçka më se zin e mirë ose të keqe ose as e asimëre se keq ku i takon ai takon logjikës apo i takon realitetit apo i takon diskut tjetër si mendoni si ju si po si mendoni ju hë shejat e zonë hë si zonjon shejat e bu logjikës apo diskut tjetër hë Ska më dhënjë që në që ka në të në ta, të që përdo tijë të në dojqikës Dhe më dhënjë ju të direk të në që e shërjatit Kjo shakit dhe sharive, kë i që të në jo Kjo shakit dhe sharive Dini që dhe thotë kjo i që të në ta, dhe më dhënjë që Po ta kuptoni që të thoni Keni për të kuptu dhe më dhënjë që kjo është fatale Ataftum virtyti i diçka gjëshë mirë apo së keq që kam ndënë shariat do thot, që një një një nj, vepër nuk quhet e mirë apo e keqe logjikisht ose nga natyra që ka krijuar Allahu njeriu, por quhet vetëm sa ka vendosur shariat. Domethën, domethën që ta kupton mirë. Imoraliteti nuk është i keq vetë, por vetëm sa Allahu ka bëra, por tani asoj themi gjësh i keq. E kuptuat? Këshilloj dukën pamëjasë, shariat e au, jo, ku ka se ajo bë, do prit praktikë. Fë <laughs> hipotetizë si zonitësi. Logjika? Ë? Ë banal logjika? Mi, më banal tash i kësizoni dashje logjika për shariat. Asnjëherë. Gatyra. Ë? Ë logjika po. Ë? Ë? Natyra pas që e vë lol. Kurse motësin e thon është logjika. Pandeshon mu a tezën e thon, njeriu njeriu njeriu domethan e merr Allahu llogaritë pa zbritur për fare, sepse ai më logjik i njeh të gjitha të mirat në të gjithë këqijat vetë, më logjik i në vetë. Nuk ka nevojë përşeyf fare. Kurse ehles suneti thon, ka gjëra të njëjta të cilat njehen me logjikë dhe me, me natyrën e passe, ka gjëra të cilat njehen vetëm me sheria dhe ka gjëra të cilat nuk çun as mjeskija, por i ka zbrit Allahu sopur njeriu. Thon se sopur iu nuk ka në as mjeskinjë vetë. Vete. Këto tre lloji kanë katër kushte të mia, domethënë pamë njëajshku e lidhën robi këto domethënë çuditë o sheriați, kupton? Mashallah sheriați. Epo kuptim fillestë këtu. Unë kam pas marr pjesë në mësimin e një profesori që e kanë mendinë usulfit. Mbrisi, çka janë njerëz më me usulfik? Më pas të fikut, ata i gjinë të ndikuar pra kitë së sharivës mu a tezeve. Ndolem de këto çështja, çështja e mirë dhe e keqja, një vetë logjik me sheriat apo me diçka tjetër? Ai thoshem sheriat. Edhe unë unë bërë këtë pyetjen. Himorilë deti. E fillo durrëlloj, majazial, sik çfarë thua se pse domethënë bi edhe oni që logjikisht të bëshim morë në momentin tënd, nuk çon keqje logjikisht. Përse e shërat mundu? Dhe kjo është tamam, kjo është tamam, fjalë filozofëve lasht. të lashtë. E di çfarë thon filozofët? Filozofët thon gjithçka që shikoni ju që sot e nd të qhiqja, duken të qhiqja, këtë nuk janë të qhiqja sepse janë vetë të qhiqja në natyrën njerëzore, por njerëzit kanë rënë dakord të quajnë të qhiqja. Për edhe himorilë deti nuk është keqje, thon ata. Por njerëz garantojnë të qojnë të keq. Por edhe tashi dalin pa dhonë, ne duhet mësoj njerëz tashi të, të dhonë që ajo që u dukshë dikur keq, u duket e mirë. Pse njëu kështu është domosdoshmë. Do të thonë, kjo është ekide shririve. Kjo është ekide shririve. Vetëm se ata nuk thon kanë ndarë me njerëzit, por thon sheria. Një vemëri sheria. Njëko që ka gjëra të cilat njeriu një vë një logjik në të si që janë të këqija, siç është vrasja e njeriu padrejtisht, vjedhja, gënjeshtra, mashtrimi, imoraliteti Kto i jemi me detyrën e pastër, zoj që vetëm tkëjia. Edhe pse njeriu nuk merr në llogari për këto, pas zbresh sheriahti, pas pas pasulliç për Allahu më dhur për këtë gjëje. Por ato njëmë me detyrën e pastër, ndërsa ka gjëra tjera që si një logjikë po duhen me sheriaht. Për këtë asoj Allahu më dhuron nën e ka zbritur që sabahu është dy rekat, akshami tre rekat, dreka katër rekat, iftia katër rekat. Kto i jemi me logjikë se se sa duhet dhe sa kush më kush e keqë? Kto një vetëm me sheriaht. Dhe ka gjëra tjera, të cilat domethën Allahu i ka zbritur sipas për njeriu. Svojt si përshëmbu Allahu me dhuratë urdhroi Ibrahimin alayhis sallatu selam që të thyerë djalin e tij. E urdhroi: "A është kjo gjë e mirë?" Kë nuk qeota sa mirë ja se Allah e as së keq. Disi Allahu e urdhëron për ta sprovuar, shikoi të nxjerë për titullun dashurinë e krijesës. Dhe ai zbotoi dhe pason fundi fatit Allahu, kjo është e krevë detyrë. S'u kishte qëllim për ta thyer, por qëllimi ishte sprova. Për këtë arsye këtyre lloj të cilën quhin as mirë as keq vetvete ose nga neshariatit, por janë vetëm për sprovë. Kjo është, më ndërsa Esharit thon, domethënë, gjërat njihen me an të shariatit, jo me an të logjikës, edhe kuptimi të i tyre i fjalës së thyrë është kjo që u thash. Kjo është domethënë është fatkeqësi e madhe. Dhe një për problemet e tyre, kush është domethënë kur ata thonë që gjërat njihen me an të logjikës, me an të shariatit, me an të logjikës, këtë ja kam treguar një biletë profesorit Takides aty i Maturidiut, kujtohet qojmë gjësi ri para sa vitesh. I tregova librin e ë një për dietarëve, mëson kujtohet ka çend libri i mali me Yemenit ose mirë s'na nuk kujto se libri ku të ka qenë. E gjeni libr arkide, e i thash, aty ti si thua është e mirë dhe e ke e një meologjizmi të shehatit. Edhe ai filloi bërca për drejtë, po doli deri diku, aty ku duhet. I thashon sepse s'dash ka për atyre që thonë një me shehatit, kuptimi i kësaj ndër të tjerë shembull është, që thonë ka rezultati i kësaj dësh, një me shehatit kush është i gënjeshta, nuk është keq një vetë. Për këtë arsye Esharit e lejojnë që llojë më dhurtgi. Loisarot. Ëh, kur thotë domosdën, një mançëja, duket sikur po zon ti diçka të mirë. Qëllimi i kësaj është domosdën që ëh kur ja vash te profesorit, ajo ose më dhë, kjo, së të korbëdhë kjo, sishë saktë domosdën. Profesorit. Në për problemet këtyre të Esharit, gjithësuar çështja e deformimit të argumenteve fetare, për këtë domosdën ka ka folje tar, ka fol çelësent të mirë shumë gjatë, thon në librat e tij ka tërguar do në deformimit që ka më bërat në në argumente fëtare, gjëratë cilë janë, dë, janë të qarë, të kemi folë gjithështu në gjëratë shpikimit akides të të hojie, edhe kërën e folë për gjëratë fol të të qështje. Këto janë në mundë për gjithësisht disa prej problemeve që kanë esharit në qështjit e akides. Qështjit të cilësive të lautë në mundë të tërgumit, dhe shumë që ta mëhojnë shumë një të cilësive të lautë, edhe çu çështja e tekfirit është aridon nuk kanë një lloj qëndrimi të qartë. Ata herë herë thon qafir është çdo person i cili ë kundërshton mëdhëpin ton, herë herë thon ne nuk uim qafir asnjë njerëj më radh. Ata përgjithsisht duan çështën e imanit dhe të kufritojë në kideen e xhamive. Por tar syndor ata i gjën çuditshëm. Në disa aspekte thon asnjë nuk është qafir, në disa aspekte thon kusha kundërshton qafir më radh. Në, në dinën kohë. Në dinën kohë që ata thon domethënë që ata janë xhamie, thon besimi vetëm në qemije, thonë, zemër. Nu ana aty të dali telefon, kush kundësto me themin tonë i shefir. Ka për dy që thon të lëgjem, do të thonjë që kjo është diçka e çuditshme. Kjo është lidhe me çështën e shërimit privatë, domethënë, detajet e tyre janë shumë të shëlsëmsemi, ka shkruar dy bota me dhënë për shërit ka të kasiruar në qendrimin e tyre. Kjo është ajo që do mund të solmë vendim të kollamat. Ka ni putje në ndërmjet. Nje është. Esoji që do. Vetëm se është arid, kanë një lloj detaj shumë të rëndësishëm, sepse edhe këthe ka pasën dhe ky bën të diu edhe imam Kurtobiu. Esharit në përgjithësinë arkitetë e tyre kanë që toka është shesh. Kjo është arkide e esharive. Kupton që është arkide e esharit, ata thon toka është një shenjë të Dhe kjo është probleme dhe tyre, dhe dhe kur, për problemet e tjera, do prane edhe kur përmend dikush më për shumë që ka thënë, ka thënë ai Imam Qurtubi që ka rënë dakord me ata që thonë se ai ka për qëllim esharit. Ka për qëllim esharit. Jo te suni, më po ata esharit thonë vetë të tjera e te suneti. Ata thonë vetë të tjera e te suneti. Don këjo është ideja. Ata thonë toka është sheh, nuk është, kjo bën bindesh me ismaul selef që do gjejmë këto. Jo këto lën detaj, këto janë detaje, të cilat domunon shumica e njerëz nuk i dinë. Don kali di do të të shpërbëjë. Ma shaa Allah. Kali pitej të ngjmonë çështovën e dorëzuar, i dorëzuar kjo ka përmendur shemin bazë. Boi librin e vetin për këtë çështje dhe tjer, edhe ka përmend fjalën me këtë e Bardodius që në iman kurto biu të tjerë dhe e ka pohuar tek ajo që duhet të pohuar domethënë, që është i gjmalë i vërtetë. Edhe e ka mohuar atë kur nuk duhet të pohuar, më që ata thonë që toka është shesh. Një problemi është dikush më ndonjë objekt ata thonë edhe këtë. O të dytën da sheshin, ta e kanë nga nga filozofët Në e ka më nga filozofit, shkotës, në edhe predendojnë do më dhënë që të kështë e sheshë, nuk është e rumbullakët. Dhe, kur thoni i shma, kam përqëllin nuk e të i shmajnë e tyre. Ndërsa të tjetrin, që, toka lo, që toka lo, të, kam të finer, ka nuk rrdulloh, të i shmajnë e hlisonetit. Dhe ata ka përmën di shka të cina, ka përnuk e të i hlisonetit. Vjet djërtarët e hlisonetit ka përnuk di shka tiju, që është tiju. Nuk në biçje. Mishal qofshin qofshin të qartë. Ësharin, ë? Që i kanë studentët ësharin, do ka. A në lidhje me në lidhje me a quan në lidhje me shai të kishin pyetur me vend sepse kanë problem dietare, domethënë mbas gjithë kësaj çështjeve, ç'e thunë ësharin? Nuk ka dyshim që ata mos e marrin qufën. Nuk ka dyshim që ata mos e marrin qufën, por janë ehli suneti, normalisht ata nuk janë ehli të bitocit. Faleminderit ata janë grup i humbur, nuk kanë dyshim për lëgjë dhe megjithëh apo akide, megjithëh edhe humi që kanë ata, ata domosdën fatikisht na kitën e tyre janë më kondradiktor se sa muatezilit. Kurse muatezilit janë më, si thosh, më stabil në pjesëllikun e tyre. Në e tërë, e më stabil në pjesëllikun e tyre, kurse ata janë më kondraditor në pjesëllikun e tyre, ata duan të bashkojnë vërtet në vetë kodën dhe kanë ndjen një lloj metode në bashkimin e vërtet në vetë kodën, cilë është qesharake, që, që ata vetë se kuptojnë. S'është vërtet Kjo kjo që Kjarlë, descon, prodjumë, Kjo lloj teorie që janë afer, më afër, domethënë i bidhën sigurt me thënë për shkak që motezin e ndjanimi kilometra larg nesh, kurse ai shirit janë 950 kilometra larg nesh. Kupton? Po vetë hoj të finalizosh thotë për për thotë minimalitetin të robot, atë që njerëzit të shohin pa e pasur dot. Ë një ditë deshën, çka kë që përmendni shiritin? I robot. Atëherë Oh, my God.